Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah rabbil alamin Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah bi ihsanin ila yaumiddin wa sallam tasliman katsiran amma ba'du Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jal Yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua Dengan kenikmatan yang banyak Dan tidak terhingga Baik kenikmatan yang berkaitan dengan agama Maupun kenikmatan yang berkaitan dengan dunia Salam dan salam, semoga sanatiasa Allah SWT nimpahkan kepada Nabi kita Muhammad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 dan menjadikan ibadah kita sebagai hasanah dan kebaikan bagi kita di hari kiamat. Dan semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu Buleh menceritakan tentang sebuah kisah di zaman Rasulullah SAW alaihi wasallam. Buleh mengatakan, "Shalla sallallahu alaihi wasallam bil -hujibiyya. ala atri samain minan lailah." Buleh mengatakan Rasulullah SAW mengimami kami salat subuh Salalah lana Rasulullah SAW salatas subahi Ala itri samain minal laylah Rasulullah SAW mengimami kami salat subuh Di Hudaybiyah Setelah hujan pada malam harinya ia itu beliau, sawalullah wassalam, mengimamil salat subuh saat itu, dan pada malam harinya turun hujan dan mereka berada di Hudaybiyah dan Hudaybiyah adalah sebuah tempat yang ada di pinggiran kota Mekah. Kemudian Nabi sawalullah wassalam, akbala al-nas beliau menghadap kepada manusia, iaitu setelah mengucapkan salam. Menghadapkan diri beliau kepada para sahabat radhiyallahu anhum yang salat bersama beliau. Kemudian beliau mengatakan hal tadzuna, "Mada qala rabbuhum?" Tahukah kalian apa yang diucapkan oleh Allah? Tahukah kalian apa yang diucapkan oleh Allah? Mereka mengatakan, "Allah wa rasuluhu 'alam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau mengatakan, sawallahu alaihi wasallam. Allah telah berkata, asbah min ibadi mu'minun bi maghfir. Allah telah mengatakan, telah masuk pagi. Di antara hamba-hambaku ada di antara mereka yang beriman dan ada di antara mereka yang kufur. Telah memasuki waktu pagi, yaitu hari ini. Di antara hamba-hambaku ada di antara mereka yang beriman dan ada di antara mereka yang kufur. Kemudian mengatakan, "Fa ammaman qala: Mudhirna bi wa rahmatihi. Fadzalika mu'minun bi wa dzahirun bil Beliau mengatakan, Allah SWT wa taala berfirman berkata, "Adabun orang yang mengatakan Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi Aku atau kami diberikan hujan Dengan karunia dan juga rahmat dari Allah Maka itulah orang yang beriman kepada kepadaku Dan dia kufur dengan bintang-bintang Maka barang siapa yang mengatakan Kami diberikan hujan dengan karunia dari Allah Dan juga dengan rahmat dari Allah Maka itulah orang yang beriman kepada Aku dan dia kufur dengan bintang-bintang. Wahamna mengkawal muzirna binawi kaza wakaza. Fadalika mukminun bil qawqab. Fadalika kafirun bila mukminun bil qawqab. Adapun orang yang mengatakan kita telah diberi hujan dengan sebab bintang ini dan bintang itu. Maka dia telah kufur kepadaku Dan beriman dengan bintang-bintang Orang yang mengatakan Kita telah diberikan hujan Dengan sebab bintang-bintang Bintang ini dan juga bintang itu Maka dia kufur kepada Allah Dan beriman dengan bintang-bintang Hadis ini sahih diriwatkan oleh Bukhari dan juga Muslim Di dalam kedua sahihnya Di dalam hadis ini ada di antara sunnah Rasulullah SAW yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin yang banyak dilupakan oleh kaum muslimin, yaitu sebuah zikir yang kita baca setelah turun hujan sebuah zikir yang kita baca setelah turun hujan yaitu seseorang mengatakan mudirna bifadlillahi warahmati mudirna bifadlillahi Warahmatihi, yang artinya kita telah diberikan hujan dengan karunia dari Allah dan juga dengan rahmat dari Allah Azza Wajalla. Ini adalah sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu baru turun hujan, maka kita disunahkan untuk membaca di kiri. Dan dalam kita menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah-tengah manusia yang mereka banyak merupakan Sunnah Rasulullah SAW Apalagi di daerah kita Adalah daerah yang sering Turun hujan Tentunya seorang Muslim Yang hidup di sebuah daerah yang sering turun hujan adalah dia Bisa menghapal Likir-likir yang berkaitan dengan hujannya Di antaranya adalah Ucapan muhtirna dan ini dibaca setelah turun turun hujan Ini adalah sunnah Rasulullah SAW Dan di dalam hadis ini Ada sebagian perangai jahiliyah Ada sebagian perangai jahiliyah Sifat-sifat jahiliyah Yang mungkin masih ada di kalangan kaum muslimin yang melakukannya Itu apa? Seseorang mengatakan kami telah diberi hujan Dengan sebab bintang ini dan juga bintang Bintang itu Kami telah diberikan hujan Dengan sebab bintang ini dan juga Bintang itu Dan ini adalah menyadarkan Kenikmatan kepada Yang bukan memiliki Menyadarkan keima, ke, ke, Kenikmatan Menyadarkan hujan kepada Makhluk Yang tidak memiliki kenikmatan tersebut dan al-matar yaitu hujan adalah bagian dari kenikmatan Allah. Dan semua kenikmatan adalah dari Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ni'matin fa min Allah." Dan nikmat apa saja yang ada pada kalian, maka itu adalah berasal dari Allah. Dan hujan adalah termasuk nikmat yang luar biasa. Dan berapa banyak di dalam Al-Quran Allah Swt menyebutkan tentang kenikmatan ini dan Maha Suci Dialah yang menurunkan hujan, menurunkan rezeki dari langit. Oleh kerana itu seorang Muslim menyadarkan kenikmatan kepada Allah Azza Wajalla dengan mengatakan mutiara Bismillahirrahmanirrahim. Ada pun menyadarkan hujan kepada bintang. Dan mengatakan wawasanya kita diberikan hujan dengan sebab bintang bulan dan bintang pulan Makanya adalah termasuk kubur nikmat Termasuk kubur nikmat Dan kalau sampai dia meyakini bahasanya bintang itulah Yang menurunkan hujan Yang memberikan manfaat Maka ini bisa sampai kepada kekuburan yang besar Yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam Baik, kemudian kita lanjutkan Pembahasan tentang Kitab Al-Aqidah Al-Tahawiyah Yang dikarang oleh Al-Imam Abu Ja'far Ahmad Ibn Muhammad Al-Tahawiyah Rahimahullah Yang meninggal pada tahun 321 Hijriah Dan ini adalah Majelis yang ke-28 Majelis yang ke-28 لما تكن ولحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاء به. Setelah beliau menyebutkan tentang rukun iman yang enam, rukun iman yang enam yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kitab-kitab, para rasul. Beriman kepada hari akhir Dan juga beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk Boleh mengatakan Dan kami beriman dengan itu semuanya Dan kami beriman dengan itu semuanya Itu beriman dengan rukun iman yang enam semuanya Seluruh rukun iman Yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran Dan juga disebutkan oleh Nabi SAW Maka kita ahlu sunnah, beriman dengan seluruh rukun iman bersama Tidak boleh seseorang beriman dengan sebagian rukun iman Dan meninggalkan atau mengingkari rukun iman yang lain Misalnya, beriman dengan Rasul Tapi mengingkari malaikat Atau beriman dengan hari akhir Tapi tidak beriman dengan kitab-kitab Allah Barang siapa yang melakukannya yaitu beriman dengan sebagian Dan meninggalkan sebagian yang lain Atau kukuh dengan sebagian yang lain Maka imannya tidak sah Imannya tidak sah Dan dia keluar dari agama Islam Barang siapa yang beriman dengan sebagian rukun iman Dan meninggalkan rukun iman yang lain Maka dia telah keluar dari agama Islam Tersesat dengan sesat yang jauh Allah SWT mengatakan: وَمَيَّبَّرُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَقُتُوبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّنَ لَنْ فَعِيدًا Dan barangsiapa yang kufur kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan juga hari akhir maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Kemudian beliau mengatakan. Lalu faridu bi naahadim rusuli dan kami tidak membeda-bedakan di antara rasul-rasul ini. Lalu faridu bi naahadim rusuli dan kami tidak membeda-bedakan di antara rasul-rasul Allah Azza Wajalla. Sebagaimana firman Allah: "Masyfati orang-orang yang beriman, amin al rasul, bima unzilailihil rofihi wal muminun." Kullun aman bilalih, wa malaikatih, wa kitabih, wa rasulih, laa nufarqu biin ahdin bil rasulih. Bualu sami'na, wa ataanu mufranak Rabbana, wa ilaika almasir. Sifat orang-orang beriman adalah beriman dengan Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan mereka mengatakan laa nufarriqu baina ahadi birrasul. Kami tidak membeda-bedakan di antara para rasulnya. Ia dimaksud dengan tidak membeda-bedakan di antara para rasul Allah azza wajal adalah beriman dengan sebagian kufur kepada sebagian yang lain. Ini namanya membeda-bedakan. Beriman kepada sebagian rasul dan menolak atau mengingkari rasul yang lain. Inilah yang dimaksud dengan tafriq, inilah yang dimaksud dengan membeda-bedakan di antara para rasul. Kita orang-orang beriman beriman dengan seluruh rasul Allah azza wajalla. Beriman dengan seluruh rasul Allah dan kita tidak membeda-bedakan di antara mereka. Kita sebagai seorang beriman beriman kepada Nabi Adam AS dan beliau adalah seorang Nabi. Beriman dengan Nabi Nuh AS dan beliau adalah Rasul. Beriman dengan Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ismail, Nabi Isham dan seterusnya. Kita beriman dengan Rasul-Rasul Allah. Beriman dengan seluruh Rasul-Rasul Allah dan kita tidak membedakan membeda di antara mereka. Ada orang yang membedakan beriman dengan sebagian rasul dan kufur dengan sebagian yang lain maka ini bukan sifat orang yang beriman bahkan ini adalah termasuk kekufuran ini adalah termasuk kekafiran kepada Allah azza wajalla barang siapa yang beriman dengan sebagian rasul dan dia mengingkari rasul yang lain seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi beriman dengan Nabi Musa alaihi tetapi mengingkari dan kufur kepada Nabi Muhammad SAW Atau seperti orang-orang Nasrani -orang Beriman dengan Nabi Isa AS Tetapi kufur dan mengingkari Nabi Muhammad SAW Ini namanya beriman dengan sebagian Rasul dan mengingkari Rasul yang lain Dan ini hukumnya adalah kekukuran mengeluarkan seseorang dari keimanan Mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mendasarkan katakan, "La yisma'u bi ahdun min hadil ummah, Yahudi wal Nasrani, thumya yamut walam yu'min bil ladi bihi, illa kana min ashabina." Mula katakan, alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Tidaklah mendengar tentang kedatanganku Salah seorang di antara umat ini Baik orang Yahudi maupun orang Nasrani Kemudian dia meninggal dunia Dan tidak beriman dengan apa yang aku bawa Kecuali dia termasuk penduduk neraka Tidaklah mendengar tentang kedatanganku Seseorang di antara umat ini Baik orang Yahudi maupun orang Nasrani Kemudian dia meninggal dunia dan tidak beriman dengan yang dibawa oleh Rasulullah SAW Kecuali dia termasuk berduduk neraka Meskipun dia beriman dengan Aisyah, beriman, mengaku beriman dengan Aisyah Mengaku beriman dengan Nabi Musa Alaihi AS Tetapi kalau tidak beriman dengan Rasulullah dia meninggal dunia, maka dia masuk ke dalam neraka Menunjukkan bahasanya Kewajiban orang yang beriman adalah beriman dengan seluruh para Rasul alaihi wa sallam. Tidak membedakan di antara mereka. Dan Allah s.a.w. mengatakan, Inna alladhina yakfuruna billahi wa rusulih. Wa yuriduna ayyu farriku bayna Allahi wa rusulih. Wa yaguluna nu'minu biba'din wa nakfuru biba'd. Ulaikahumul kafirna haqqa. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang Kufur kepada Allah dan para Rasulnya Dan mereka ingin membedakan antara Allah dan juga para Rasulnya Dan mereka mengatakan kami beriman dengan sebagian Dan kami kufur dengan sebagian yang lain Mereka lah orang-orang yang benar-benar kafir kepada Allah Haqqan. Mereka lah orang-orang yang benar-benar kafir Iaitu membedakan antara sebagian Rasul dengan sebagian yang lain Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW Men syahid an la ilaha illallah Wa anna Muhammadan Rasulullah wa anna isa abdullahi wa rasuluh Wal jannata haqqun Wal nara haqqun Adakallahullahu al jannah Ala al ma kana minal amal Atau kama kala Rasulullah SAW barang siapa yang mengucapkan La ilaha illallah bersyahadat La ilaha illallah dan bersyahadat bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya dan bersyahadat bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan juga Rasulnya dan meyakini bahwasanya surga adalah hak dan neraka adalah hak maka Allah swt akan memasukkan dia ke dalam surga. Apapun amalan yang dia lakukan Artinya bagaimanapun dosanya dia lakukan Kalau dia bersahadat Dan meyakini dengan keyakinan-keyakinan tersebut Maka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam, dalam surga. Berang siapa yang bersaksi La ilaha illallah Dan bahwasannya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya Dan Nabi Isa adalah hamba Allah dan juga Rasulnya Perhatikan bahasanya orang yang beriman Beriman dengan seluruh para Rasul alaihi Alhamdulillah Dan perlu kita ketahui bahasanya Orang yang mengikari seorang Rasul Mengikari kepada seorang Rasul Pada hakikatnya dia telah mengikari seluruh Rasul Berarti siapa yang kafir kepada seorang Rasul Pada hakikatnya dia telah kafir kepada seluruh Rasul Allah Azza wa Jawa Kenapa demikian? Karena ajaran para Rasul alaihi Salam adalah Satu Ajaran para Rasul Alaihi Salam adalah Satu, yaitu mengajak kepada Mengisahkan Allah Mengajak kepada Mengisahkan Allah Ketika seseorang kafir kepada seorang Rasul Dan mengingkari seorang Rasul Maka pada akhirnya Dia telah mengingkari seluruh Rasul Allah Alaihi Salam. Ia ya demikian karena ajaran para Rasul Allah SAW adalah satu Yaitu tawhid mengajak kepada pengesahan Allah aja wajah. Allah Subhanahu Wataala mengatakan: "Kadhabat kaum ruhul Mursalim, kadhabat kaum ruhul Mursalim, kaum nabi Nuh telah mendustakan al Mursalim." Kaum Nabi Nuh telah mendustakan al-mursalin. -mursali. Al al-mursalin adalah jamak dari al-mursal. Yang artinya adalah para rasul. Allah mengatakan mengabarkan rasanya kaum Nabi Nuh telah mendustakan para rasul. Kaum Nabi Nuh telah mendustakan para rasul. Padahal yang diutus kepada kepada kaumnya Nabi Nuh hanya satu yaitu siapa? Nabi Nuh. Yang diutus kepada kaumnya Nabi Noh hanya satu yaitu Nabi Noh alaihissalam. Tetapi Allah mengatakan kerjaat kaum Noh Kaumnya Nuh telah mendustakan para Rasul. Kenapa demikian? Karena ketika mereka mendustakan seorang nabi, berarti pada hakikatnya mereka telah mendustakan seluruh nabi dan juga Rasul Allah Azza Wajalla. Dan di dalam ayat yang lain Allah mengatakan kadzabat qaumul udil mursalin Kaumnya Lut telah mendustakan para rasul padahal tidak diutus kepada Lut kepada kaumnya Nabi Lut kecuali Nabi Lut Dan Allah mengatakan kadzabat 'adul mursalin Kaum 'ad telah mendustakan para rasul padahal tidak diutus kepada mereka kecuali Nabi Hud saja dan Allah mengatakan, "Kezabat kaumul mursalin." Orang-orang Samud -orang yaitu kaum Samud telah menustakan para rasul padahal tidak diutus kepada mereka kecuali satu orang saja yaitu Nabi Saleh alaihi salam. Alaihi salam. Dan ini menunjukkan bahasanya menustakan seorang rasul sama saja menustakan seluruh rasul. Sehingga orang-orang Yahudi Ketika mereka mengingkari Rasulullah SAW, pada hakikatnya mereka mengingkari seluruh Nabi dan juga Rasul. Mengingkari seluruh Nabi dan juga Rasul. Pada hakikatnya mereka mengingkari Nabi Musa, mengingkari Nabi Isa, mengingkari seluruh Nabi-bani Israel. Karena inti ajaran mereka sama yaitu tauhid kepada Allah Azza Wajalla. Demikian pula orang-orang Nasrani. Ketika mereka tidak beriman dengan Rasulullah SAW, maka pada hakikatnya mereka telah mengingkari Nabi Isa alaihissalam. Binya mengatakan, la nufarriqu baina ahadin lirusuli, dan ini diambil dari ayat. Wa nusaddiquhum kullum 'ala ma Dan kita membenarkan mereka yaitu para rasul SAW, atas apa yang mereka bawa. Apa yang mereka bawa adalah riwayat dari Allah Azza wa Wajalla, maka kita benarkan mereka atas apa yang mereka yang mereka bawa. Kita benarkan Nabi Musa Alaihissalam atas apa yang beliau bawa berupa Taurat. Kita benarkan Nabi Isa Alaihissalam atas apa yang beliau bawa berupa Injil. Kita benarkan Nabi Dawud Alaihissalam atas apa yang beliau bawa berupa Azaburat, Az seterusnya mereka membawa risalah dari Allah, membawa kitab dari Allah, maka kita benarkan mereka dan mereka adalah as-sadiqun. Mereka para nabi adalah orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur. Tidak berdusta. Dan mereka adalah orang-orang yang ma'shum, terjaga ketika menyampaikan wahyu Allah azza wajalla. Kemudian beliau mengatakan wa ahlul kamair min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi annari la yukhalladun wahidun dan orang-orang yang melakukan dosa-dosa Jadi beliau berpindah kepada masalah akidah yang lain. Masalah di antara permasalahan-permasalahan akidah yang menyimpang di didalamnya sebagian aliran Setelah beliau menyebutkan tentang masalah Rumun iman Beliau membahas tentang masalah Ahlul Kaba'ir Yaitu orang-orang yang melakukan dosa besar Di antara umat Rasulullah SAW Bagaimana Akhidah al-Sunnah Kual jama'ah di dalam masalah orang-orang yang melakukan dosa besar dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka kekal di dalam neraka neraka atau tidak? Beliau mengatakan wa ahlul kabair min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam finnalilaihi khalladun. Dan orang-orang yang melakukan dosa besar dari kalangan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Maka dia di dalam neraka layu kaladur, tetapi tidak kekal di dalam neraka. Idhamatu wahum muahidun. Apabila mereka meninggal dunia dan keadaan mereka adalah muahidun, iaitu mengisahkan Allah di dalam ibadah. Ini adalah keyakinan ahlu sunnah wal jamaah di dalam masalah orang-orang yang melakukan dosa besar. besar. Di dalam Islam ada yang dinamakan dengan kabair Ada yang dinamakan dengan sagair Al-kabair artinya adalah dosa-dosa besar Dan sagair artinya adalah dosa-dosa kecil Jadi dosa setelah syirik dibagi menjadi dua Yaitu al-kabirah dengan as-sagirah Dosa yang besar dan juga dosa yang kecil Dan ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jal In tazdalin kabaira dunhounan, nukaffaratum syaatim. Apabila kalian menjauhi, meninggalkan kabair, dosa-dosa besar yang kalian dilarang darinya, di sana kami akan menghapuskan dosa-dosa kecil kalian, menghapuskan kejelekan-kejelekan kalian, menunjukkan bahawa di sana ada dosa besar dan di sana ada dosa yang kecil. Dan di antara keutamaan orang yang meninggalkan dosa besar Allah SWT akan menghapuskan dosa-dosa kecil yang dia miliki Dan Rasulullah SAW mengatakan Al-Jum'atu ilal-Jum'ati War-Ramadhan ilal-Ramadhan As-Salawatul Qums Wal-Jum'an ilal-Jum'an War-Ramadhan ilal-Ramadhan Gaffaratun lima baynahumah Iza setuni batin kabair. Boleh katakan, Rasulullah SAW, salat yang lima, yang kelima, salat yang kita lakukan sehari dan semalam, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadhan ke Ramadhan berikutnya, adalah penebus dosa yang dilakukan di antara keduanya. Iza setuni kabair, apabila dijauhi dosa-dosa besar, apabila dijauhi dosa-dosa besar menunjukkan bahasanya di sana ada dosa besar berarti di sana ada dosa kecil dan menunjukkan bahasanya keutamaan Ramadan dan juga keutamaan sholat lima waktu keutamaan melakukan sholat jumat dan bahasanya hal tersebut bisa menghapuskan dosa seseorang yang dimaksud dengan dosa yang bisa dihapus dengan amal sholat tersebut adalah dosa-dosa kecil yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil Adapun dosa-dosa besar Maka tidak dihapus Kecuali dengan bertawubat kepada Allah Dengan tawubat yang nasuhan Apa yang dimaksud dengan dosa besar? Sehingga kita bisa mengetahui Ahlul kabair, Para pelaku dosa besar siapa mereka? Yang dimaksud dengan dosa besar Diberikan definisi oleh para ulama Setiap dosa yang datang di dalam dalil Ancaman dengan neraka Setiap dosa yang datang di dalam dalil Ancaman dengan apa? Dengan neraka Atau ancaman dengan laknat. Atau ancaman dengan laknat. Atau ancaman dengan hukuman di dunia Yaitu kesos Bukan di dunia yaitu kisah. Atau Nabi saw berlepas diri dari orang yang melakukannya. Nabi saw mengabarkan bahwasanya beliau berlepas diri dari orang yang melakukannya. Maka ini adalah ciri-ciri bahwasanya sebuah dosa adalah termasuk dosa besar. Ciri-ciri bahwasanya sebuah dosa adalah termasuk dosa besar. Yang pertama, apabila ada ancaman neraka. Apabila ada ancaman neraka Seperti misalnya Orang yang Memakan harta anak yatim Memakan harta Anak yatim Ini adalah termasuk dosa besar Karena ada ancaman di sana Dengan neraka bagi orang yang memakan Harta anak yatim Harta yang merupakan Harta anak yatim Yang dia dalam keadaan lemah Ditinggal oleh bapaknya sementara dia belum balik. Yang seharusnya dia menjadi orang yang amanah. Menjaga harta anak yatim tersebut. Menjadi makan tanpa hak. Makanya adalah termasuk dosa besar. Allah mengatakan: Inna alladhina yakuluna amwal al-yatama. Dulman innama yakuluna fi butunihim nara. Wasayaslawuna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim Zulman dengan kedoliman Maka sesungguhnya dia telah memakan di dalam perutnya api Dan dia telah akan masuk ke dalam neraka Orang yang memakan harta anak yatim Pada hakikatnya dia telah memakan api di dalam perutnya dan mereka akan kekal di dalam, mereka akan masuk ke dalam ke dalam neraka. Di dalamnya ada ancaman dengan neraka. Di dalamnya ada ancaman dengan neraka, menunjukkan bahasanya memakan harta anak yatim adalah termasuk dosa besar, besar. Atau ancaman dengan laknat. Ancaman dengan laknat. Yang dimaksud dengan laknat adalah dijauhkan dari rahmat Allah. Dijauhkan dari rahmat Allah Dijauhkan dari kasih sayang Allah Apabila sebuah dosa Di situ ada dalil Yang menunjukkan tentang keharamannya Dan diancam dengan laknat Berarti itu adalah termasuk dosa besar Bukan termasuk dosa kecil Seperti misalnya Menuduh Wanita muslimah Berzina Menuduh wanita muslimah Berzina Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallazina yamunul nusanatil ghafilat almu'minat lu'ina fid dunya wal akhirah wa lahum 'adhabun 'azhim sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang mufshan wanita-wanita yang terjaga alghafilat yang mereka tidak berzina almu'minat yang mereka adalah wanita-wanita yang beriman Menuduh mereka dengan perzinahan perzinaan Lu'inu bidunia wal akhirah Maka orang tersebut Dilaknat di dunia maupun di akhirat Dan mereka mendapatkan azab yang besar Mekan itu seorang muslim hati-hati di dalam masalah ini Jangan sampai dia menuduh seorang wanita muslimah tanpa hak Menuduh dia berzina, menuduh dia selingkuh dan seterusnya Kan ini adalah dosa besar di sisi Allah Azza Wajalla. Dan di antara contohnya adalah ada dosa riba. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "La Anallah riba wa muqilahu, wa khatibahu wa syahidain Atau khabar Rasulullah SAW. Lepatkan, Rasulullah SAW Allah melaknat orang yang memakan harta riba. Atau memberimakan dengan harta riba Atau menjadi penulis Transaksi dari riba Dan juga orang yang Menjadi saksi dari transaksi riba Allahul'anat mereka-mereka semuanya Yang melakukan riba maupun orang yang berperan Di dalam transaksi riba tersebut Karena itu para ulama memasukkan riba Di dalam dosa besar Karena ada ancaman dengan lakna Dijauhkan dari rahmat Allah Azza Wajalla. Dari antara ciri sebuah dosa, dia termasuk dosa besar apabila di sana ada ancaman hukuman di dunia, yaitu di kisos. Seperti misalnya orang yang mencuri apabila sampai sampai batas tertentu. Allah SWT wa mengatakan: Wasalibu wasalifatu faktau aidiyama pasaare mu asariqatu fatqa'u aidiyahuma jazaan bima kasaba makalan min allah dan laki-laki yang mencuri demikian pula wanita yang mencuri maka adalah kalian potong kedua tangannya maka adalah kalian potong kedua tangannya dan itu adalah hukuman di dunia mana bahasanya mencuri ini adalah termasuk dosa dosa besar atau di dalam sebuah dalil Rasulullah SAW berlepas diri dari orang yang melakukannya seperti sabda beliau Rasulullah SAW menghsana maleisa minna menghsana maleisa minna orang yang menipu kami maka dia bukan golongan kami orang yang menipu kami maka dia bukan golongan kami seperti orang yang menipu Membeli Yang harusnya Ditimbang satu kilo Kemudian dikurangi Ini namanya menipu Atau mengatakan bahwasanya barang yang baik Tetapi dia memberikan Barang yang tidak baik Ini namanya gish Ini namanya menipu Dan belah mengatakan man Barang siapa yang Menipu kami Maka dia bukan termasuk golongan kami Maksudnya tidak mengikuti Jalan kami arabilah sebuah dosa disebutkan di situ bahwasanya Nabi sallallahu alaihi berlepas diri maka itu adalah termasuk dosa besar. Baik, wa ahlul kabair min ummatil Muhammad sallallahu alaihi wasallam finnari la orang yang melakukan dosa-dosa besar, besar tadi. Dan dia adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi mereka adalah umatnya Nabi Muhammad SAW bersahadat La Ilaha Illallah bersahadat Muhammad Rasulullah tetapi karena hawa nafsu dunianya atau karena syahwatnya akhirnya dia terjerumus ter ke dalam dosa di antara dosa dosa besar tadi maka dia final maka dia di dalam neraka tetapi la yuqaliladun mereka tidak kekal di dalam neraka. Mereka di dalam neraka Dan ini adalah balasannya Karena sebab dosa yang dilakukan Tetapi mereka la Mereka tidak bekal di dalam neraka Ini adalah bantahan kepada Dua aliran sekaligus Yang pertama adalah Orang-orang murjia Yang mengatakan Bahasanya melaku dosa besar Ini tidak mengurangi keimanannya dosa besar yang dilakukan tidak mengurangi keimanannya dan iman dia seperti imannya Jigrid iman dia seperti imannya Nabi Muhammad SAW mengatakan dosa besar, dosa besar tidak mempengaruhi keimanan dan bantai kepada orang-orang khawariz yang mengatakan dosanya pelaku dosa besar kekal di dalam neraka orang-orang khawariz mereka ekstrim dan mengatakan bahasanya pelaku dosa besar, apabila dia meninggal dunia dan tidak bertobat kepada Allah, maka dia kekal di dalam di dalam neraka. Khabar sunnah mereka berada di pertengahan. Apa yang mereka katakan, mereka mengatakan fina la yukhladun mereka kekal mereka di dalam neraka. Yaitu kalau Allah menghendaki la yukhladun, tetapi mereka tidak kekal di dalam neraka. Artinya di dalam neraka menunjukkan bahwasanya dosa apalagi dosa besar ini berpengaruh pada seseorang baik di dunia maupun di akhirat. La yukhalladun tetapi mereka tidak kekal di dalam neraka. Karena yang kekal di dalam neraka hanya tiga golongan. Dan mereka adalah ahlun na. Yang pertama adalah orang-orang musyrikin. Kemudian yang kedua adalah orang-orang ahlul kita yang tidak beriman dengan Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang munafik. Mereka lah tiga golongan yang telah akan kekal di dalam neraka. In aladinakafiru, in ahli alkitab wal musyrikin, filanijehanam, qalidina fiha, mulaika mulaikahum sharun barinya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab. Maupun orang-orang musyrikin maka mereka di dalam neraka kekal di dalamnya dan mereka adalah sejelek-jelek manusia demikian pula orang-orang munafik kekal di dalam neraka bahkan mereka lebih pedih adabnya daripada orang-orang ahlul kitab daripada orang-orang musyrikin Innal mu nawfikina fitdal kilaas walimin ala Sesungguhnya orang-orang yang munafik berada di dalam Neraka yang paling bawah berada di dalam neraka yang paling bawah, Itu mereka di sana dan kekal di dalamnya. Inilah yang dinamakan dengan ahlul na, penduduk neraka dan mereka kekal selama-lamanya di neraka dan tidak akan keluar dari neraka. Adapun umat Islam yang beriman kepada Allah dan juga Rasulnya beriman dengan hari akhir, kemudian um, terjerumus ke dalam dosa seandainya dia meninggal dunia dan tidak bertobat kepada Allah dari dosa tersebut kemudian dikendaki oleh Allah masuk ke dalam neraka maka mereka tidak akan kekal di dalam neraka la yuhalladun mereka tidak akan kekal di dalam neraka idza matu wa hum muwahhidun dengan syarat mereka meninggal dunia wa <tuh> hum dan mereka dalam keadaan menesakan Allah di dalam ibadah meninggal dunia dalam keadaan dia sebagai ahlu tauhid, yaitu mengesahkan Allah di dalam ibadah, tidak menyebutkan Allah dengan sesuatu apa pun. Meskipun dia membawa dosa ini, membawa dosa itu, banyak dosa yang dia lakukan, selama itu bukan syirik, selama itu bukan menyebutkan Allah, maka masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah Azza Wajalla. Beliau mengatakan: "Idhamatu wahumu wahidun." Apabila dia meninggal dunia dalam keadaan dia mengisahkan Allah maksudnya adalah tidak menyebutkan Allah di dalam ibadah. Karena kalau sudah syirik, iaitu syirik besar, maka tidak akan diampuni oleh Allah dan dia akan kekal di dalam neraka. Allah SWT telah katakan, Inna Allaha la yafir an yusrafih wa yafir manuladari kaniqayyasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Kalau sudah syirik, maka Allah tidak akan mengampuni. Seseorang meninggal dunia dalam keadaan dia membawa dosa syirik dan tidak bertobat kepada Allah sebelum dia meninggal dunia, maka Allah na yangfir. Allah tidak mengampuni dosa tersebut. Kemudian Allah mengatakan wa yangfiru manjuna dalika dimayyishah dan Allah mengampuni dosa yang lain yang di bawah itu yaitu di bawah syirik bagi siapa ya dikehendaki oleh Allah. Allah mengampuni dosa selain syirik yang tidak bersyirik. Jika syah, insya Allah, Allah menghendaki. Boya berumah nur. Dari ke Lima Bagi siapa yang dikendaki oleh oleh Allah, Apabila Allah menghendaki. Allah mengampuni orang yang melakukan dosa tersebut sehingga tidak diadap di dalam neraka karena sebab dosanya. Dan kalau Allah menghendaki, maka Allah akan Masukkan di dalam neraka dengan sebab dosa Tapi dia tidak kekal di dalam neraka Beliau mengatakan wa matu wa wahidun. Apabila mereka meninggal dunia Dalam keadaan mengisahkan Allah di dalam ibadah Dan di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan Man laki Allah La yusriku bihi say'a daqalal jannah وَمَن لَّهِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ barang siapa yang bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak menyebutkan Allah dengan sesuatu apapun maka dia akan masuk ke dalam jannah akan masuk ke dalam surga barang siapa yang bertemu Allah yaitu meninggal dan bertemu Allah azza wajalla dalam keadaan tidak menyebutkan Allah sedikit pun maka dia akan masuk ke dalam surga bagaimanapun dosa yang dia lakukan. Kalau dia bertemu Allah dalam keadaan tidak menyebutkan Allah, maka dia pasti akan masuk ke dalam ke dalam surga. Maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan barang siapa yang bertemu Allah dalam keadaan menyebutkan Allah dengan sesuatu, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Barang siapa yang bertemu Allah dalam keadaan dia menyebutkan Allah dengan sesuatu, kalau itu adalah syirik yang besar, Maka dia akan kekal selama-lamanya Di dalam neraka Sebagaimana di dalam sebuah ayat Allah mengatakan Innahu may yushrik billah Faqadah haramallahu alaihi jannah Wa ma'wahun nar Wa ma'lil zalimina min ansar Sesungguhnya Bara siapa yang menyekutukan Allah Bara siapa yang menyekutukan Allah Maka Allah telah mengharamkan Atasnya surga Allah telah mengharamkan atasnya Surga dan tempat kembalinya adalah neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Itu orang-orang yang zalim, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan Bapak-bapak sekalian tentang keutamaan tauhid. Tentang keutamaan tauhid yaitu mengesakan Allah di dalam ibadah. Dan ini adalah perkara yang paling penting di dalam agama kita. Dan inilah dakwah yang pertama kali Diserukan dan didengungkan oleh para Rasul Alayhi wassalam Dari Rasul yang pertama Yaitu Nabi Nuh alayhi wassalam Sampai Rasul yang terakhir Yaitu tentang masalah Tauhid Mengisahkan Allah di dalam ibadah Kenapa? Karena di antara keutamaannya Saatnya seseorang meninggal dunia Dan dia paham Tauhid Dan dia mengamalkan Tauhid Maka dia akan masuk ke dalam surga Bagaimanapun dosa yang dia lakukan Bagaimanapun besar yang dia lakukan Dan barang siapa Yang meninggal dunia dalam keadaan Dia tidak mentauhidkan Allah Maka dia akan masuk ke dalam Neraka meskipun dia mengamalkan Amal yang soleh Meskipun dia mengamalkan Amal yang soleh Mungkin dia sholat, mungkin dia zakat Tetapi kalau dia menyekutukan Allah Khususnya syiling yang besar Maka dia akan masuk ke dalam Neraka dan kesyirikan besar yang dia lakukan akan membatalkan Amal sholah yang dia lakukan Sebagaimana firman Allah لَإِنْ أَشْرَبْتَ لَيَخْبَطَنَّ عَمَلُهُ وَلَتَقُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Seandainya engkau menyekutukan Allah niscaya akan batal amalanmu Dan engkau termasuk orang-orang yang merugi. Syirik membatalkan amal Mengenai itu para Nabi dan Rasul sekali lagi Inti dakwah mereka adalah Tauhid dan sampai sekarang, para masyayah, para syekh, para ustadz, para kiai, para da'i, mereka senantiasa mengulang-ulang tentang masalah Tauhid Dan tidak bosan mengulang-ulang tentang masalah Tauhid, kerana mereka tahu tentang pentingnya masalah Tauhid ini. Dia adalah perkara yang paling penting di dalam agama, yang merupakan fondasi di dalam agama Islam. Yang apabila seseorang meninggal dalam keadaan bertolihin maka dia selamat. Kali sebaliknya orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia menyekutukan Allah maka dia celaka di di akhir. Beliau mengatakan, wa in, wa in lam yahu nu Meskipun mereka tidak bertobat, yaitu tidak bertobat sebelum meninggal dunia. Para pelak bunuh sam besar, maka mereka akan masuk ke dalam surga Dan tidak kekal di dalam neraka Seandainya mereka mati Dalam keadaan mereka bertawahid Tidak menyekutkan Allah Meskipun mereka belum bertobat Sebelum meninggal dunia Misalnya ada seorang muslim Bersyahadat dengan dua kalimat syahadat Beriman dengan rukun iman Dan dia melakukan dosa besar Kemudian meninggal dunia Dan belum sempat bertobat kepada kepada Allah Maka dia akan Masuk ke dalam surga, meskipun seandainya Allah menghendaki mungkin akan diatur terlebih dahulu di dalam neraka. Karena dosanya tersebut, tapi dia tidak akan terhal di dalam di dalam neraka. Kemudian kita katakan, Ba'adazlahu Allah, Aarifinamu ummin. Setelah mereka bertemu dengan Allah dalam keadaan mengenal Allah dalam keadaan mereka beriman kepada Allah Azza Wajalla. Itu mereka bertemu Allah meninggal dalam keadaan beriman, dalam keadaan mengenal Allah SWT dalam keadaan mereka muwahhidun, dalam keadaan mentauhidkan Allah, maka tempat kembalinya kelak adalah di dalam di dalam surga. Kalau Allah menghendaki maka Allah mengampuni dosa yang telah dilakukan, kalau Allah menghendaki maka Allah tidak mengampuninya dan menghadap dia di dalam neraka untuk sementara waktu wa fi mashiatihi wa humni in jaa ghafara lahum wa 'afa 'anhum bi fadlihi kamaa dzakara 'azza wa jalla fi kitabihi wa yaghfiruna min duna dzalika liman yasha' dan mereka yaitu para pelaku dosa besar di bawah kehendak Allah apabila Allah menghendaki maka Allah mengampuni mereka dan memaafkan mereka dengan karunia sebagaimana disebutkan oleh Allah Wahyu Firman Dulu, dan dialah lima Allah mengampuni yang lebih rendah daripada itu, iaitu yang lebih rendah daripada syirik, lima yasyak bagi siapa yang dikendaki. Adanya nah, masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah. Wa Insha'adzabahum tinari biadlih. Dan kalau Allah menghendaki maka Allah akan menghadap mereka di dalam neraka biadlihi dengan keadilan Allah. ثم يفردهم منها برحمة وشفاعة شافعين من أهل طاعته ثم يبعثون إلى جناته. Dan seandainya Allah menghendaki maka Allah akan mengadap mereka di dalam neraka dengan keadilan dari Allah. Allah bersabda, kalau mengadap maka Allah mengadap bukan mengzulimi, tetapi Allah mengadap dengan keadilannya. Memang orang tersebut berhak untuk mendapatkan alam Adapun dolim maka Allah SWT tidak mendolimi hambanya Inna allaha la yadlimu mithqala dharrah Sesungguhnya Allah tidak tidak mendolimi meskipun hanya sebesar dharrah Jadi dimaksud dengan dharrah adalah semut yang kecil Dan Allah SWT mengatakan di dalam diskusi Ya ibadii inni harram tuzulma ala nafsi Wahyabahmaku sesungguhnya aku telah mengharamkan kedaliman atas diriku. Jadi Allah swt ketika mengadab hambanya maka Allah tidak mengadab dengan zalim Allah mengadab orang yang memang berhak untuk mendapatkan adab. Wa insha'Allah adabum fil nari fi adrihi dan kalau Allah menghendaki maka Allah mengadab mereka di dalam neraka dengan keadilan dari Allah Azza wajalla. Kemudian Allah mengeluarkan mereka dari neraka dengan sebab rahmatnya Dan dengan sebab syafaat orang yang memberikan syafaat Jadi dia bisa keluar di antara sebabnya adalah karena rahmat Allah Atau dengan sebab syafaat orang yang memberikan syafaat Karena kadang, kadang di antara mereka ada yang keluar dengan sebab syafaat Itu syafaat seorang nabi atau syafaat seorang malaikat atau syafaat orang yang beriman Ada seorang Nabi yang memberikan syafaat Meminta kepada Allah supaya Allah mengeluarkan sifulan dan sifulan Atau malaikat yang berdoa kepada Allah Supaya mengeluarkan sifulan dan sifulan Ini dinamakan dengan syafaat Dan di sana ada orang yang keluar Bukan kerana syafaat Tetapi hanya kerana rahmat dari Allah Azza Wajalla. Allah menyayangi dia Allah merahmati dia Kemudian mengeluarkan dia dari neraka bukan karena syafaatnya orang yang memberikan syafaat. Sumbaya baatu ilah jannati. Kemudian Allah swt memasukkan mereka ke dalam ke dalam surganya. Memasukkan mereka ke dalam surganya. Dan ini adalah aqidah asunnah. Puas jamaah puasannya pelaku dosa besar tidak kekal di dalam neraka. Seandainya mereka ditandaki masuk neraka maka tidak akan kekal di sana dan akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Ah um. ashna uh -huh. rahma Allah dan yang demikian karena Allah Subhanahu telah menolong orang-orang yang mengenal dan tidak menjadikan mereka di dunia dan juga akhirat Seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah Yang mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah Dan tidak mendapatkan kecintaan Dan juga pertolongan dari Allah Azza Wajalla. Mengapa Allah SWT Mengeluarkan orang-orang yang beriman Meskipun mereka memiliki dosa Meskipun mereka berlumuran dengan dosa Dan hanya memiliki iman yang sedikit Dari dalam neraka dan dimasukkan ke dalam surga yang demikian karena Allah Swt senantiasa menolong orang yang mengenalnya Itu orang-orang yang beriman yang mengenal Allah Azza Wajalla dan Allah tidak akan menjadikan antara orang yang beriman ia tidak akan menjadikan sama antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman Allah akan membedakan di antara keduanya antara orang yang mengenal Allah dengan orang yang tidak mengenal Allah Azza Wajalla. Allah SWT mengatakan Apakah kami akan menjadikan orang muslim Seperti orang-orang yang mujrim Apakah kami akan menjadikan seorang muslim Sama dengan orang yang kafir Tentunya tidak Ya meskipun dia adalah orang yang berdosa Tapi kalau dia adalah orang yang beriman Beriman kepada Allah Beriman dengan malaikat Beriman dengan kitab rasul Beriman dengan hari akhir Beriman dengan takdir dan tidak mengamalkan sesuatu yang membatalkan imannya Meskipun dia melakukan dosa-dosa besar Maka Allah tidak akan menjadikan dia sama dengan orang-orang yang kafir Yang mereka kupur kepada Allah Seperti orang-orang musyrikin, orang-orang ahlul kitab, maupun orang-orang yang munafik. munafiq Afanaja'alul muslimina kal mujrimin Apakah kami akan menjadikan orang-orang yang muslim sama dengan orang-orang yang kafir Tentunya tidak akan disamakan oleh Allah Allahumma ya waliyyal islami Wa ahlihi Tabbitna alal islami Hatta nalqaukabihi Kemudian setelah itu, setelah menyebutkan tentang Keimanan Kehukuran Menyebutkan tentang dosa besar Beliau berdoa kepada Allah Ya Allah Wahai dar yang menolong islam Dan juga orang-orang islam Tetapkanlah kami di atas islam Sampai kami bertemu dengan dirimu Tetapkanlah kami di atas Islam Sampai kami bertemu dengan dirimu Ini adalah doa dari pengarang rahmat Mendoakan untuk beliau dan juga untuk Setiap orang yang membaca kitab ini Meminta kepada Allah Azza wa Jal Supaya ditetapkan hatinya di atas keislaman Sampai bertemu dengan Allah SWT Dan ini adalah doa yang sangat mulia dan sangat agung Seseorang meminta ketetapan hati Dan di antara doa yang sering dibaca oleh Rasulullah s.a.w adalah membaca ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala din. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik ya Allah yang membolak-balikkan hati. Tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Dibaca oleh Rasulullah s.a.w alaihi wasallam padahal beliau adalah seorang nabi yang sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang dan mendapat Janji dengan jannah, dengan surga Tetapi beliau berdoa kepada Allah Supaya Allah SWT menetapkan hati beliau di atas agamanya Lalu bagaimana dengan kita? Dan di dalam Al-Quran Allah SWT menyebutkan Beberapa nabi dan juga orang soleh Yang mereka juga berdoa kepada Allah Supaya ditetapkan hatinya di atas keislaman Sebagaimana ucapan Nabi Yusuf AS Boleh mengatakan Tawafani musliman wa al-hikni Ya Allah, berikan, wafatkanlah aku di atas keislaman. Wafatkanlah aku di atas keislaman sebagai seorang Muslim. Dan susulkanlah aku kepada orang-orang yang salah. Diucapkan oleh seorang Nabi, meminta kepada Allah supaya di di atas keislaman. Dan di antara ucapan orang-orang beriman, Rabbana afrikana alayna sabara wa tawafana muslimi. Afrin alaih na wa taufanah muslimin berikanlah kami kesabaran dan matikanlah kami di atas keislaman sebagai orang-orang yang Islam. Ia itu seorang Muslim meminta kepada Allah ketetapan hati khususnya ketika waktu-waktu yang mustajab antara adan dan ilmu ketika dalam keadaan sujud seperti yang malam yang terakhir dan seterusnya. Allah Taala alam itu yang kita sampaikan kita lanjutkan besok di waktu yang sama di tempat yang sama wabillahi taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh